în și pe pământ El și sfânt Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină prea cinstită audiență cu ocazia transmiterii programului numărul 99 Iubiți ascultători unii dintre noi cunoaștem deja că în cadrul acestor emisiuni ne împărtășim cu o serie de meditații scurte asupra tuturor versetelor din Noul Testament, așa după cum Duhul Sfânt l-a inspirat pe un credincios slujitor al Său, în persoana fratelui nostru întru Hristos, preotul Nicuriță. Iar în cadrul studioului nostru... Gândurile acestea au fost aranjate sub forma unor lecțiuni de câte 30 de minute, așa după cum vi se prezintă și lecțiunea de astăzi. Și acum, înainte de prezentarea lecțiunii, să vedem cum s-a sfârșit incidentul din timpul Nunții de la Petras. Continuând nepovestirea pe care am găsit-o scrisă în cartea Argatul, aflăm că generele care era cel mai grav ars era amenințat cu pierderea vieții. A treia zi după incident, Metod, argatul lui Andrasic, se duce la stăpânul său și îi spune Vă rog, domnule, dați-mi liber câteva zile. Am fost la Petras. Tinerul va muri cu siguranță dacă nu se vor purta altfel cu el, ori va nebuni. Vreau să mă duc să îl îngrijesc eu." te fiul meu, cu siguranță că tu îl vei îngriji mai bine. Eu o să lucrez bucuros în locul tău, numai de l ai putea salva." Ar fi păcat de așa o viață tânără. Metod se duse la Petras, se bucurară toți când le spuse pentru ce venise, dar cel mai mult doctorul, care tocmai era acolo. Doctorul observă că avea de-a face cu un om inteligent și priceput. El interzise familiei să facă altceva în afară de ceea ce le-ar permite metod. Din ceasul acela, situația se îmbunătăți. Bolnavul simți imediat că alte mâini îl atingeau. Mâini care căutau nu numai saline, dar care și reușeau acest lucru. Dar cele câteva zile pe care să metod să le petreacă la Petras se prefăcură în săptămâni. Doamna Petras veni chiar să l roage pe Ondrasic ca, de dragul lui Dumnezeu, să-i dea lor pe argatul lui ca să stea la ei și să-i plătească cu ziua. Așa că li se du argatul, fără însă a li se pretinde bani. Se știa că Metod, numai din dragoste de aproapele, îl îngrijea zi și noapte pe bolnav și vrură și ei să participe la această dragoste. Acum ginerele nu mai era nevoit să zacă în pat. Ochilor le mergea deja mai bine, durerile de cap încetaseră. Era bucuros că putea lucra deja câte ceva. Samco dorise de mult ca Metod să vină și să locuiască la ei, pentru ca să înceapă ziua cu rugăciune comună, ca și la rândunele. Acum marea lui dorință era împlinită, metod era la ei și ei făceau ca și rândunelele. Dar vai, cu ce preț! Iubiți ascultători, întrerupându-ne relatarea întâmplărilor aici, întărim și noi spusele acestea într-adevăr cu ce preț! Mulți dintre noi au fost nevoiți să plătească un preț mai mare sau mai mic. Unora ne-a fost trimis câte o boală sau o suferință cumplită, Altora ni s-a răpit cineva foarte drag din familie, altora ni s-au răpit niște bunuri materiale, fel și fel de împrejurări pe care Dumnezeu a fost silit de nepăsarea noastră să ni le trimită. Dar ce-ar fi ca tu, iubite ascultător, care n-ai fost încă lovit de astfel de încercări, să asculți astăzi de bunăvoie? Ce bine ți-ar sta dacă te-ai întoarce cu seriozitate la Dumnezeu și a începe să-l cauți tu pe el zilnic prin rugăciune și citirea cuvântului său înainte de a te căuta el prin vreo nenorocire care ar aduce-o peste tine. Lui nu-i place nici de cum, nu-l silii, din dragoste însă pentru sufletul tău o va face. După o scurtă rugăciune urmează o cântare, apoi să trecem la mesajul nostru de astăzi. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeule Ceresc! Te rugăm ca în bunătatea ta cea mare să binecuvintezi și programul acesta de azi, care și-a propus să te înalțe pe tine și binecuvintează-te rugăm pe fiecare ascultător în parte cu harul acesta de a te primi ca Domn, ca Stăpân, ca Mântuitor al vieții Lui. Amin. Doamne, bunătatea ta încuprinde inima și mă face fericit, Domnul meu iubit, de cuzoi până napus, numai harul tău Isus, îmi cuprinde inima și viața mea. N-ai lumea semanare, nu e nimeni soare, nici în cer, nici pe. Mă copleșește Pacea ta Mă liniștește Harul tău Îmi Tot mai mult Despre Domnul Isus care a fost înălțat și slăvit în cântarea aceasta, vom vorbi în continuare în textul lecției noastre de astăzi. Ne vom apropia așadar de versetul 13 al capitolului 12 din Evanghelia după Matei, unde Domnul Isus perfectează o minune. Citim versetul. Atunci a zis omului aceluia: Întindeți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Iubici mei, spuneți dumneavoastră cine se poate împotrivi cuvântului său. Când el zice, se face. Nici boala, nici păcatul, nici moartea, nici dracii n-au mai putut rămâne unde a fost el când Domnul a rostit un cuvânt. Toți au fugit de nu și-au mai găsit locul. Zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit, a spus utașul în Matei 8 cu 8. Un singur cuvânt este de ajuns din partea Domnului și totul se schimbă. Întunericul devine lumină, moartea devine viață, păcătosul devine copil al lui Dumnezeu. La psalmul 68.11 citim: Un cuvânt spune Domnul și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare uștire. Un cuvânt a spus Dumnezeu și tot ce se vede a fost făcut din ceea ce nu se vede. Un cuvânt spune Domnul, și starea ta se va schimba în dată. Acesta e cuvântul Domnului, viu și lucrător, cum scrie în Evrei 4:12, puternic și veșnic, cum spune în Petru 1 Petru 1:25, plin de dragoste și de lumină. Acesta e cuvântul Domnului, frumos și curat, întreg și desăvârșit. A zis omului acelui: întindeți mâna. Omul a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă. Numai mâinile vindecate de Domnul Isus sunt folositoare în lucrarea lui minunată. Ele sunt curățite de păcat, de aceea pot ajuta la curățirea altora. Numai mâinile vindecate de El se pot întinde cu milă spre cel nevoiaș. Numai mâinile vindecate de El pot culege din pomul harului său roadele dulci și binefăcătoare. Mâinile întinse în rugăciune de laudă și mulțumire spre Dumnezeu sunt mâinile vindecate de El, cum citim la 1 Timotei 2:8. Păcatul usucă și strâmbă mâna. Domnul Isus o îndreaptă și o umple de viață. Mâinile vindecate de Domnul se spală zilnic în nevinovăție, de citit Psalmul 26 cu 6, și lucrează în liniște la ceva bun, de citit doi tesaloniceni. 3 cu 12. Domnul a vindecat pe omul cu mâna oscată, dar nu s-a întrebat dacă această mână vindecată va face binele sau răul. Să facem binele fără să ne gândim la urmări. Binele poartă în sine valoarea și răsplata. Încă un gând. Omul putea să nu-și întindă mâna, să nu vrea să-și o întindă. Atunci vindecarea n-ar fi fost cu putință. Este o parte a omului în lucrarea mântuirii. Să vrea să fie mântuit Binecuvântate sunt mâinile vindecate de Domnul Isus. Binecuvântată este inima și întreaga ființă A celui care a venit la el pentru vindecare Dragul meu, chiar dacă toți farisei din lume s-ar ridica împotriva ta Tu ascultă cuvântul Domnului și întinde-ți mâna ca să fii fericit În versetul următor la versetul 14 din Matei 12 Aflăm că Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit acum să o omoare pe Iisus. Ia uitați-vă și dumneavoastră, pentru o facere de bine, ei s-au hotărât să-L omoare pe Făcătorul de bine. Un adânc înțeles duhovnicesc care acest ieșit afară. Iuda a ieșit afară, nu numai afară din casă, ci afară din anturajul Domnului Iisus, afară din cercul ucenicilor, afară din el însuși și aici afară era noapte scrie la Ioan 13 cu 30 În această noapte groaznică el a vândut și a dat morții pe Domnul Iisus Cine iese afară din fața Domnului ca și Cain la Geneza 4 cu 16 iese în întuneric și este în stare de cele mai mari crime Fariseii ne arată cuvântul aici au ieșit afară și s-au spătuit cum să o moare pe Isus. Adevărata viață cu Dumnezeu, adevărata viață de sfințenie, de dragoste, de credință și înțelepciune este numai atunci când intri în lăuntrul tău, când te interiorizezi. Acolo, în lăuntrul sufletului tău, afli pe Dumnezeu, acolo este lumina cea adevărată, acolo este liniștea necesară cunoașterii. Viața din afară de tine este plină de tulburare. Cel care trăiește numai din cele de afară, acela este un om ușuratic, lipsit de adevăr și de lumină, nefericit și capabil de toate relele. Toți stăgăduitorii de Dumnezeu, toți necredincioșii, toți trăiesc o viață în afară de ei înșiși. Cei care trăiesc în afară sunt împrăștiați și nu mai pot judeca drept, cum zice prorocul Isaia, la 44 cu niciunul nu intră în sine însuși și nu are nici minte, nici pricepere. Filozoful Schelling de asemenea spune, Posedăm o putere misterioasă și extraordinară de a ne retrage din lumea exterioară, de la înrăurirea schimbărilor vremii, în interiorul nostru cel mai intim și acolo să avem în noi intuiția eternității pure absolute. O carte indiană spune Cel ce s-a desprins de senzațiile lumii de afară Și care găsește mulțumire în propriul său suflet Acela s-a unit cu Dumnezeu De altfel istoria fiului risipitor ne spune același lucru Abia atunci când a ajuns la troaca de porci Și a venit în sine Și a venit în fire cum spune cuvântul Atunci l-a găsit și el pe tatăl său cu adevărat Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să o moare pe Isus. Toate păcatele le săvârșim numai când ieșim afară din noi înșine, când ieșim afară din mediul Domnului Isus. Iar cuvântul ne spune la Apocalipsa 22 cu 15 că afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Afară este întunericul, așa cum scrie la Matei 22,13, aruncați-l în întunericul de afară. Iubiți mei, să nu ieșim afară din cuvântul lui Dumnezeu, căci toate rătăcirile vin de aici. Cine rămâne în cuvânt, rămâne în cel care a rostit cuvântul. Viața și lumina este numai în lăuntrul Domnului Hristos și a cuvântului Său. În versetul 15 de la Matei 12 citim Dar Isus, ca unul care știa lucrurile acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii. Vedeți, nu pentru că își viața s-a retras Domnul Isus din fața fariseilor, ci pentru că încă nu-i sosice ceasul. El avea o misiune de îndeplinit. Și numai după ce aceasta era îndeplinită, se va lăsa prins de mâinile oamenilor. De mai multe ori oamenii au vrut să-l omoare, dar el s-a făcut nevăzut, adică s-a retras din fața lor. El voia să fie omorât, dar nu de mica secta a fariseilor, într-un orășel de provincie, ci de conducerea evrească și romană în capitală de Paști. De aceea pleacă. Chemarea urmașilor Domnului Isus Hristos este să-și dea viața pe altarul cauzei sfinte, dar nu să caute ei moartea înainte de vreme. Întâi trebuia îndeplinită misiunea și apoi, la vremea potrivită, se va întâmpla și aceasta. Dacă stăm în deplină armonie cu voia lui Dumnezeu, dacă inima noastră este pătrunsă de dragoste ascultătoare față de El și dacă umblăm necurmați sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu se poate să greșim. Prin lumina Duhului primim înștiințarea precisă când trebuie să ne ferim, când trebuie să vorbim și când trebuie să tăcem, când trebuie să luptăm și când trebuie să stăm liniștiți. Duhul de frică întunică orizontul vieții duhovnicești și nu mai poate lua hotărâri drepte. Ori la Domnul Iisus Hristos nu era cazul. El avea toată puterea în cer și pe pământ și cu un singur cuvânt ar fi nimicit pe toți vrăjmașii, dar n-a făcut acest lucru pentru că tocmai în vederea jertfirii a venit el între oameni. Deci retragerea lui nu era semnul fricii, ci al puterii, al înțelepciunii, al îndurării și al judecății sale. Tocmai de aceea tatăl își găsea plăcerea în el pentru că era precaut în vederea slujbei. Acela care se dă zilnic morții nu se mai teme de moarte. Domnul Iisus dorea tot atât de mult să-și păstreze viața, precum dorea să-și o dea pentru mântuirea oamenilor. La el se potrivea ceea ce spunea un mistic, de-adoc al foticei despre iubirea de bani. Citim, definiția iubirii de argint este a vrea să nu ai bani așa cum cineva vrea să aibă. În același fel, Domnul Iisus Hristos proceda cu viața sa. Greja noastră de căpetenie este să stăm necurmați sub călăuzirea Duhului Sfânt, să nu aruncăm mărgăritarul adevărului într-o aca porților, dar nici să-l ascundem atunci când trebuie să-l înălțăm mai mult. Ni se spune aici că după el au mers multe noroade și el a tămăduit pe toți bolnavii. În primejdea de moarte, el vindecă. Voiau să-l omoare pentru vindecarea unui bolnav, în ciudă de ciudă și vindecă acum pe toți în sâmbăta aceea. Nu este totdeauna potrivit să stai în fața fariseilor, dar este potrivit întotdeauna să alini durerile oamenilor. Domnul Iisus a plecat din locul acela unde erau farisei, dar nu a rămas singur, ci era înconjurat de noroade. Discuțiile cu farisei sunt mai puțin folositoare, însă alinarea durerilor totdeauna este de folos. El a vindecat pe toți bolnavii. O, de-am învățat și noi lucrul acesta. Să părăsim totdeauna discuțiile sterpe și să ne îndreptăm spre cei din jurul nostru, spre toți bolnavii sufletește și să le alinăm durerile. Lucrul acesta îl putem face mereu, căci totdeauna este timpul potrivit. Ajungând acum la versetul 16 din Matei, capitolul 12, aflăm că Domnul Isus le-a poruncit bolnavilor acestora cu tot din adinsul, acelora care au fost vindecați, să nu-l facă cunoscut. Înțelegem de aici că sunt vremuri când trebuie să strigi adevărul de pe acoperișul caselor și sunt vremuri când trebuie să taci și să-l mărturisești cu viața ta prin lucrarea făcută de el în tine. Domnul Iisus poruncise bolnavilor vindecați să nu-l facă cunoscut, adică să nu-l divulge, să nu-i facă reclamă cu gura, pentru că așa erau vremurile atunci. Le-a poruncit să nu vorbească, dar nu le-a poruncit să nu meargă dintr-un loc într-altul. De fapt, era suficient aceasta pentru a depune cea mai puternică mărturie despre lucrarea lui Dumnezeu petrecută în ei. Cu zi două înainte erau cunoscuți de toți ca cei mai nevindecabili bolnavi Unii erau leproși, alții schilozi, alții muți și așa mai departe Și astăzi iată-i sănătoși, umblând în mijlocul celorlalți oameni Minunea era prea vizibilă Însă este o mare deosebire între mărturia faptei și mărturia vorbei Vorba poate fi interpretată, dar fapta nu după cum spune un proverb rusesc, faptele sunt încăpățânate, te silesc să le recunoști. Pentru vestirea Evangheliei nu este nicio piedică în lume dacă are trăitori. cu adevărat. Pot fi vremuri de mare strântorare, vremuri în care să nu se mai poată rosti niciun cuvânt despre lucrarea lui Dumnezeu, nicio carte să nu mai poată fi tipărită. Pot fi vremuri ca acestea. Dar așa cum nu poți opri lumina și căldura soarelui, tot așa nu se poate opri mărturia unei vieți în care s-a produs în realitate lucrarea Harului Lui Dumnezeu. Ori pe unde merge un urmaș al Domnului Hristos, viața Lui mărturisește pe Domnul Hristos. Domnul Iisus a poruncit cu tot din adinsul celor vindecați de el să nu-l facă cunoscut, nu pentru că era lui frică, ci pentru ca să nu se fie stingherit în lucrarea lui de vindecare. Deci, pentru ei, pentru oamenii care aveau nevoie de el, dăduse el această poruncă, el dorea să le poată fi de folos lor și în vremurile când fariseii îl urmăreau ca să-l piardă și să-l omoare. Un lucru trebuie neapărat să învățăm noi, care spune că suntem urmașii Domnului Hristos și anume ascultarea. Când ne spune El să vorbim, atunci să nu tecem și când ne spune El să tăcem, atunci să nu vorbim. Sunt vremuri când trebuie să taci, dar nu sunt niciodată vremuri când trebuie să încetezi mărturia prin viața ta trăită. Lucrarea lui Dumnezeu începută în tine mărturisește în continuu. Prin vorbire de multe ori putem face rău cauzei lui Dumnezeu, însă prin mărturia vieții putem face numai bine totdeauna căci ea în afară vorbește mai puternic decât cuvintele și vorbește realitatea care a făcut-o Dumnezeu în tine. În versetul următor, la versetul 17 din Matei capitolul 12, după ce mai întâi Domnul Sus spune mai înainte, le-a porunci cu tot din adinsu să nu-l facă cunoscut, arată acum motivul, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia. Cuvântul vestit este adevărul și el trebuie să se împlinească în tocmai. Adevărul nu umblă cu jumătăți de măsură și nu se poate târgui cu nimeni. Numai adevărul întreg este adevăr, jumătate de adevăr este minciună întreagă. Dumnezeu nu poate renunța la cuvântul său, la adevăr, pentru nimic. Mai bine preferă să se piardă cerul și pământul decât să se schimbe adevărul său. Cum s-ar putea modifica adevărul 2 plus 2 fac 4? Acesta va rămâne veșnic și chiar dacă ar vrea Dumnezeu să-l modifice, zicem noi, tot n-ar putea. Cerul și pământul vor trece, spune el, dar cuvintele mele nu vor trece. Pentru un brahman din India este un mare păcat să distrugă o viață și pentru că un microscop i-a arătat ființele vii pe care le avea în apa pe care o bea, de necaz a microscopul, dar cu aceasta n-a schimbat cu nimic starea de lucruri. Împăratul Ioachim, din scriptură, a tăiat în bucăți cuvântul lui Dumnezeu și l-a ars în foc, fiindcă acest cuvânt l-a lovit în cuge dar purtarea lui n-a schimbat cu nimic împlinirea judecăților lui Dumnezeu care erau prorocite în carte. Prin necredința lui și prin nepăsarea față de cuvântul lui Dumnezeu, omul modern nu schimbă cu nimic neschimbatul cuvânt al Domnului Hristos. Cuvintele unui poet vestit haine asupra Bibliei întăresc acestea. Poetul despre care vorbim era un bagiocoritor, dar spre sfârșitul vieții lui a aflat calea către Dumnezeu. Atunci a scris minunatele cuvinte despre Biblie. Citesc. Ce carte, mare și întinsă cât lumea, înfigându-și rădăcinile în prăpăstiile eternității și înălțându-și capul până în tainele cerului. Cine a pierdut pe Dumnezeu poate să-L găsească iarăși în ea. Și cine nu l-a cunoscut niciodată, spre acel adie din ea mireasma vieții veșnice. Încheia citatul. Iubiții mei, pe Dumnezeu îl afli în orice adevăr, pentru că El este adevărul și cu atât mai mult în cuvântul rostit de El. Acest cuvânt se va împlini și în viitor, cum s-a împlinit și în trecut, cu o precizie mai mult decât matematică, dacă se poate spune așa. Cine are ochiul credinței și al judecății sănătoase deschis, vede lucrul acesta. Cuvântul Domnului se împlinește nu numai pentru că a fost vestit, ci a fost vestit pentru ca să se împlinească, pentru că nu era cu putință altfel. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 99, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Și pentru că în încheiere am ascultat mărturia acelui poet german cu referire la scriptură, haideți să folosim timpul care ne-a mai rămas la dispoziție, dând citire unei poezii intitulate Răspunzi în fața lui Hristos. Poezia aceasta ne sugerează câteva din punctele de acuzație cu care ne vom confrunta în ziua judecății. Răspunzi în fața lui Hristos de tot ce faci sau n-ai făcut, de orice pas fără folos, de orice timp și har pierdut. De orice pas fără folos, de orice gând necredincios, de tot ce n-ai crescut frumos, Răspunzi în fața lui Hristos. Răspunzi în fața lui Hristos de orice suflet nechemat, de orice gând necredincios, de orice drum către păcat. Răspunzi în fața lui Hristos de orice spin purtat ascuns, de orice rău din duh nescos, de orice bine nerăspuns. Răspunzi în fața lui Hristos de tot ce n-ai avut curat, de tot ce n-ai crescut frumos, de tot ce ai dat sau ce n-ai dat. Răspunzi în fața lui Hristos acum și în veci ai să răspunzi. O, de fi astăzi credincios în tot ce arăți și în tot ce ascunzi. Amin. De aș ajunge cea mai mare slavă pământească, în zadar dacă-mi voi pierde slava mea cerească. Ce folos, ce folos slavă fără de Hristos! De aș avea toți banii lumii să-mi stea vraf arginții, în zadar dacă îmi lipsește aurul credinții. Ce folos, ce folos aur fără de Hristos! De-aș ști toată înțelepciunea câtă e sub soare, în zadar, dacă îmi lipsește, cea mântuitoare. Ce folos, ce folos, minte fără de Hristos! De-aș fi omul cel mai tare de pe lumea toată, în zadar, dacă mă înfrânge pofta desfrânată. Ce folos, ce folos, tânăr fără de Hristos! De a cuprinde lumea întreagă, tot al meu să fie, în zadar dacă îmi pierd viața cea din veșnicie. Ce folos, ce folos dacă mor fără Hristos? Nu uita că tu ești trecător, pe pământ comor de veșnicia voi vei îmbrăca. Mai aici tu ai umblat pe Dumnezeu Cât mai ține harul său Căci zilele tale trec pe lân. că curând te vei trezi Dar poate va fi trezit Harul de la neamuri s-a sfârșit Eu te rog acum să meditezi și viața să-ți o cerecete, Cerul e acum înaintea ta Poți l pierde sau al câștiga Caută-l pe Dumnezeu Cât mai ține harul său Căci zilele tale trec pe rând, că Când curând te vei trezi Dar poate va fi târziu Harul de la neamul s-a sfârșit te vei trezi, dar poate M-a fi treziu, Parul te la neamur s-a